Розділ 14 Лікарня для умираючих Парклей. являла собою 16-поверхову вежу, викладену з блідорожевих кахлів. Коли декун вийшов з таксікоптера, ціла низка розфарбованих у веселенькі кольори повітряних катафалків здійнялася стрекочуче з даху і полетіла понад парком на захід, до Славського керматорію. Ліфтер дав дикунові всю необхідну інформацію, і він спустився до палати номер 81 – палати швидкоплинного згасання, як пояснив Ліфтер, на 17-му поверсі. Це була велика палата, що аж світилася від сонячного світла і жовтої фарби на стінах, у якій містилося 12 ліжок, і всі вони були зайняті. Лінда помирала не самотня у компанії з іншими і з усіма сучасними вигодами. У повітрі без перестанку веселі синтетичні мелодії. Біля підніжжя кожного ліжка, навпроти його тимчасового власника, що готувався помирати, стояв телевізор. Усі ці телевізори були постійно ввімкнені, з ранку до ночі. Що Щочверть години в палаті автоматично змінювався загальний аромат. «Ми намагаємося, – пояснила медсестра, яка зустила дикуна біля дверей, – створити тут якомога приємнішу атмосферу. Щось середнє між першокласним готелем і палацом чуттєвок, якщо ви мене розумієте». «Де вона? – знехтував дикун ці чимні пояснення. Месестру це образило. «Ви надто квапитеся, – звернула вона. – Чи є якась надія? – На те, щоб вона не померла?» Він кивнув. Ні, звісно, що немає. Якщо вже когось сюди направляють, немає жодної. Спантеличена скорботним виразом його поблідлого обличчя, вона раптово зупинилася на півслові. Але ж у чому річ, здивувалася вона. Вона не звикла до такої поведінки відвідувачів. Та й тих відвідувачів тут майже не було. А зрештою, чого б це вони мали сюди приходити? Ви, може, занедужали, га? Він похитав головою. Вона моя мати, чутно вимовив він. Медсестра нажахано і приголомшено зиркнула на нього, а тоді хутко відвела свій погляд. Вона почервоніла, як рак, від шиї аж до скронь. Відведіть мене до неї, звалів дикун, намагаючись казати це якомога буденнішим тоном. Усе ще червона, вона рушила палатою. Йому слід оберталися моложаві обличчя без жодних зморщок, адже згасання наставало так швидко плинно, що не встигало позначити своїм тліном щоки лише серце й мозок. Їх оглядали порожні, байдужі очі осіб, що впали в друге дитинство, дикун аж здригнувся, дивлячись на них. Лінда лежала на останньому в довгому ряді ліжок, попід стіною. Відпершися подушками, вона дивилася півфінал південного американського чемпіонату з тенісу на ріманових поверхнях, що відтворювався беззвучно і в зменшеному масштабі на екрані телевізора біля підніжжя її ліжка. У цьому скляному осяяному квадраті безшумно снували туди-сюди маленькі постаті, наче рибки в акваріумі. Мовчазні, але невгамовні мешканці іншого світу. Лінда дивилася з невиразною і незбагненною усмішкою на устах. Її бліде, набрескле обличчя, світилося ідіотською радістю. Вона в годи заплющувала повіки, і тоді здавалося, ніби вона дрімає. І враз, легенько здригнувшись, вона знову пробуджувалася. Пробуджувалася, щоб бачити акваріумне гасання тенісистів. Чути, як виспівує супервокс в урлі Цетріана – «Стискай мене, котику, і не відпускай». Вдихати теплі запахи вербени, що проникали сюди якийсь вентилятор над її головою. Прокидалася до цього всього, або радше поринала в новий сон, складовою частиною якого й були ці речі, трансформовані і просякнуті сомою в її крові. А тоді знову всміхалася своєю розгубленою і безбарвною посмішкою дитинячої втіхи. «Ну, я мушу йти», – сказала медсестра. «Зараз до мене прибуває ціла партія дітей. А ще й ота палата номер три», – вона показала на стелю. «Пацієнт може відійти з хвилини на хвилину. Ну, будьте як удома». І вона квапливо рушила геть. Декун присів біля ліжка. «Ліндо», – прошепотів він, узявши її за руку. Почувши своє ім'я, вона озирнулася. Її імлисті очі прояснилися, коли вона його впізнала. Стиснула йому руку, сміхнулася, її вуста заворушилися. А тоді цілком неочікувано її голова впала на груди. Вона заснула. Він сидів і дивився на неї, намагаючись знайти під складками її обвислої шкіри молоде і світле обличчя, що нахилялося над ним у дитинстві, в Малпаїсі. Пригадати, і він заплющив очі. Її голос, її руки, усі події їхнього спільного життя. Треба добре ручки мити. Який чарівний був її спів. І ці наївні дитячі віршики, такі дивовижні й загадкові. У здорової дитини на сніданок вітаміни. Він відчував, як його повіки стають вологими від сліз. Коли він почав пригадувати ці слова, і Лінден Голос, який постійно їх повторював. А тоді ще урок читання. Іде кіт через літ, а те кача дрібно скаче. Під елементарні інструкції для бета-працівників на складі ембріонів. І ще довгі вечори біля вогню. Або, якщо влітку, на даху їхньої хижі, коли вона розповідала йому про інше місце за межами резервації. Про це прекрасне, причудове інше місце, пам'ять про яке, про цей небесний райський сад добра і благодаті він і далі зберігав у чистоті й недоторканності, не забруднивши її зіткненням з реальністю цього справжнього Лондона, з цими реальними цивілізованими чоловіками і жінками. Раптовий вереск пронизливих голосів примусив його розплющити очі і озирнутися, квапливо витираючи сльози. У кімнаті нескінченним потоком заходили ідентичні восьмирічні хлопчики-близнята. Вони заходили пара за парою, пара за парою. Не би в якомусь кошмарному сновидінні. Їхні обличчя, або ж їхнє безліч разів відтворене мопсоподібне обличчя, адже воно було однаковісіньке у всіх них, дивилося прямо перед собою, вибалушивши очі і роздуваючи ніздрий. Всі вони були вбрані в одяг кольору хакі. Всі мали широко роззявлені роти. Заходили в палату про щось поміж собою базікаючи і попискуючи. На якусь мить здалося, що в палаті аж кищило від них. Вони заповнили всі проходи поміж ліжками. Видиралися на них, лазили попід ними, зазирали в телевізори, кривлялися до пацієнтів. Лінда їх здивувала і навіть збентежила. Вони скупчилися біля її ліжка, дивлячись перелякано й дурнувато, мов якісь тваринки, що зіштовхнулися з чимось неочікуване. «Ой, гляньте, гляньте!» – боязко і ненадто голосно вигукували вони. «Що це з нею таке? Чому вона така товста?» Вони ще ніколи в житті не бачили такого обличчя, як у неї, не бачили такого старого обличчя з обвислою шкірою не бачили такого тіла, що вже не було струнким і худорлявим. Усі ті 60-річні жіночки, що готувалися помирати, мали зовнішність юних дівчат. А Лінда у свої 44 роки, на противагу їм, здавалася монстром набересклої спотвореної дряхлості. — Яка вона огидна, — зашепотіли вони. — Гляньте на її зуби. Раптом якийсь мопсоподібний близнюк виструмив свою мордочку з попідліжка поміж Джоновим стільцем і стіною, а тоді виречився на спляче ліндене обличчя. «Я вам кажу!» – почав було він, але не закінчив речення, а раптом завищав. Дикун схопив його за шкіру, підняв над стільцем, а тоді, боляче ляснувши по вухах, пошбурив його з вереском геть. Почувши його крики, на поміч прибігла головна медсестра. Що ви йому зробили? сердито запитала вона. Як ви смієте бити дітей? Ну, то заберіть їх геть від цього ліжка. Дикунів голос тремтів від обурення. Чого сюди припалися ці смердячі малі негідники? Це просто ганебно. Ганебно? Про що ви говорите? Їх зумовлюють на позитивне сприйняття смерті. І ось що я вам скажу. суворо попередила його вона. Якщо ви знову втрутитеся у процес їхнього зумовлення, я покличу прибиральників, і вони викинуть вас звідси геть. Декун зірвався на ноги і підступив на кілька кроків до неї. Його руки і вираз обличчя були такі загрозливі, що медсестра нажахоно відсахнулася від нього. Йому довелося докласти чималих зусиль, щоб опанувати себе. А тоді він мовчки відвернувся від неї і знову сів біля ліжка. Заспокоївшись із почуттям власної гідності, медсестра вимовила дещо писклявим і невпевненим голосом. «Я вас попередила, тож, начувайтеся!» Та все ж таки вона забрала геть занадто допитливих близнят, заохотивши їх долучитися до гри в розтібування блискавок, яку організувала одна з її колег в іншому кінці палати. «А тепер біжи і випий своє горнятку кофеїнового розчину!» Звеліла вона тій другій медсестрі. Відчувши знову свою зверхність, вона стала значно впевненішою. Її настрій поліпшився. Анума, діти. вигукнула вона. Лінда почала крутитися на ліжку. На якусь мить розплющила очі, роззирнулася довкола помутнілим поглядом. А тоді знову поринула в сон. Сидячи біля неї, дикун щосили намагався відновити той настрій. Який його опанував усього лише декілька хвилин тому, у здорової дитини почав він повторювати ці слова, немовби якесь заклинання, що могло поживити померле назавжди минуле, але заклинання не спрацювало прекрасні спогади вперто не бажали з'являтися, воскрешалися тільки осоружні спомини про заздрощі, гедоту і злидні попе, на чиї плечі спорізу скрапує кров. Лінда, що спить, якось потворно скрутившись, і мухи, що позлітались до розлитого на підлозі біля ліжка мескалю, і хлопчаки, що й далі обзивають її гидкими словами, коли вона проходить повз них. Ох, Таж ні-ні. Він заплющив очі і струсив головою, намагаючись позбутися цих спогадів. У здорової дитини... Він почав думати про ті часи, коли сидів у неї на колінах, а вона співала, пригорнувши його до себе, знову і знову гойдаючи його, заколисуючи до сну. У здорової дитини, дитини, дитини. Супервокс в вулиці Цетріана сягнула вже свого крещендо, не би аж захлинаючись, і раптом система цих куляцій запахів замінила пахощі вербени, Інтенсивним ароматом пачулі. Лінда ворухнулася і розплющила очі. Кілька секунд збентежено дивилася на півфіналістів, а тоді піднесла голову, втягнула ніздрами, насичене новими запахами повітря, і раптом усміхнулася, усмішкою, сповненою дитинячого захоплення. «Попе!» – пробурмотіла вона, знову заплющуючи очі. «Ох, як це мені подобається!» «Як це подобається?» Вона зітхнула і знову занурилася в подушки. «Але ж Ліндо!» – почав мало неблагати її декун. «Невже ти мене не впізнаєш?» Він зробив усе, що міг. Витратив стільки зусиль. Чому ж вона не дозволяє йому це все забути? Він майже люто стиснув її розм'яклу руку. Немов би хотів силою змусити її повернутися з цього сну сповненого мерзенних утіх, з цих нікчемних і огидних спогадів, назад у теперішній час, назад у реальність. Жахливу, страхітливу реальність і все ж таки величну істину, неймовірно цінну саме завдяки неминучості того, чого вони так жахалися. «Невже ти мене не впізнаєш, Ліндо?» Він відчув, як у відповідь легенько стиснулася її рука. Його очі наповнилися слізьми. Він нахилився над нею і поцілував. Її вуста поворухнулися. «Попе!» – прошепотіла вона знову, немовби ж би жбурнула йому в обличчя ціле відро екскрементів. У ньому раптом закипіла злість. Пристрасть його скорботи вдруге зневажена, знайшла собі інший вихід, трансформувавшись у пристрасть люті, що агонізує. «Але ж я Джон!» «Я Джон!» І він, сповнений лютого розпачу, схопив її за плече і струсанув. Лінда затипотіла віями і розплющила очі. Вона його побачила і впізнала. «Джона?» Але перенесла його реальне обличчя, його реальні і несамовиті руки у свій уявний світ, помістивши їх десь там, серед запахів пачулі і співів супервурлітцера серед видозмінених спогадів і химерно викривлених почуттів, з яких і складався всесвіт її сновидінь. Вона знала, що це Джон, її син, але уявила його зазіхаченим на той ідолічний Малпайіс, де вона якраз проводила свої сомовакації разом із Попе. Джон був сердитий, бо їй подобався Попе. Він трусив нею, бо Попе лежав з нею в ліжку. Не би це було погано, не всі цивілізовані люди такого не робили. Всі ми належимо одне одне. Зненацький її голос перетворився на ледь чутне хрипіння. Вона роззявила рота, робила відчайдушні спроби наповнити легені повітрям. Але робила це так, ніби зовсім забула, як треба дихати. Спробувала закричати, але не змогла видобути жодного звуку. І тільки жах, яким наповнилися її виречені очі, свідчив про її страждання. Вона схопилася руками за горло, а тоді почала хапати ними повітря. Повітря, яке вона вже негодна була вдихнути. Повітря, яке перестало для неї існувати. Декун зірвався на ноги і нахилився над нею. «Що сталося, Ліндо? Що сталося?» Його голос був сповнений благанням так ніби він просив її заспокоїти його. Погляд, звернений до нього, був сповнений невимовного жаху, жаху і, як йому здалося, докору. Вона спробувала підвестися на ліжку, але знову впала на подушки. Її обличчя потворно викривилося, а губи посиніли. Дикун кинувся бігти палатою. Швидше, швидше, швидше. Головна медсестра, котра стояла в оточенні близнят, які розтібували блискавки, озирнулася. Її початкове здивування майже миттєво змінилося осудом. «Не кричіть тут! Подумайте про дітей!» – дзвонила вона, насупивши брови. «Ви можете їм завадити!» «Та що ви таке робите?» Він кинувся до неї, розштовхавши дітей, які сиділи колом довкола медсестри. «Обережно!» Якась дитина заверещала. «Швидше, швидше!» Він схопив її за рукав і повелік за собою. «Швидше, сталася біда, я її вбив!» Коли вони підбігли до іншого кінця палати, Лінда вже була мертва. Дикун на якусь мить заціпенів, нічого не кажучи. А тоді впав навколішки біля ліжка і, затуливши лице руками, нестримно заридав. Медсестра невпевнено стояла і поглядала то на постать на колінах біля ліжка, яке ганебне видовище, то на близнят, бідолашні діти, які перестали розтібувати блискавки і дивилися з протилежного кінця палати, виречивши очі і розявивши роти. Дивилися на цю скандальну сцену, що розігувалася довкола ліжка номер 20. Що ж їй робити? Сказати йому щось? Спробувати нагадати йому про пристойні манери? про те, де він перебуває, про те, якого фатального удару він може завдати цим бідолашним безневинним діточкам. Цим своїм огидним елементом він може анулювати благотворну дію зумовлення на позитивне сприйняття смерті. Немов би смерть це щось жахливе. Немов би якась особа може бути варта оцих репетувань. Їм можуть прийти в голову цілком згубні думки на цю тему. Вони можуть засмутитися і відреагувати абсолютно невідповідним антисоціальним чином. Вона підступила до нього і поторсала за плече. «Ви можете пристойно поводитися?» Неголосно і сердито мовила вона. Але озирнувшись, вона побачила, що з півдесятка близнят уже звелося на ніжки і прямувало сюди палатою. Їхнє коло вже розпалося. Ще мить і... Ні, це за великий ризик. Нормальний процес зумовлення буде порушено, а їхню групу це відкине назад на шість або сім місяців. Вона квапливо рушила назад до своїх вихованців, що опинилися під загрозою. «Так, а хто хоче мати шоколадний еклер?» запитала вона голосно й бадьоро. «Я!» – завалала хором уся група Бокановського. Про ліжко номер 20 вони відразу і забули. «О боже, о боже, боже!» Повторював невпинно дикун. У цьому хаотичному переплетінні скорботи й каяття, що заполонило його мозок. Це було єдине слово, яке він був годен вимовити. Боже. прошепотів він досить голосно. Боже. Що він таке говорить? пролунав зовсім поруч чийсь виразний і пронизливий голос, перекриваючи співи супервуліцера. Дикун нестямно здригнувся. А тоді забрав з обличчя руки і озирнувся. П'ятеро близнюків у хакі, тримаючи в правих руках довгі і надгризані тістечка еклери, розсталий шоколад, від яких залишив свої позначки на їхніх ідентичних обличчях, стояли рядочком, витрішивши на нього свої очі. Вони зустрілися з ним поглядом і усі одночасно вишкірилися. Один із них показав огризком свого еклера на лінду. «Вона померла?» – запитав він. Якусь мить дикун мовчки на них дивився. Тоді так само мовчки він підвівся і мовчки пошкандибав до дверей. «Вона померла?» – повторив допитливий близнюк, дибочучи поруч із ним. Дикун поглянув на нього і так, нічого й не кажучи, відштовхнув його геть. Близнюк гепнувся на підлогу і відразу почав ревіти. Дикун навіть не озирнувся. Розділ 15 Обслуга лікарні для умираючих Парклейн налічувала 162 дельт, поділених на дві групи Бокановського, що складалися відповідно з 84 доволосих жінок і 78 доліхоцефальних брюнетів-близнюків. О 6-й, коли закінчився їхній робочий день, Обидві ці групи зібралися у вестибюлі лікарні, де помічник заступника скарбника роздав їм по пайці соми. Вийшовши з ліфта, декун опинився серед них усіх. Але своїми думками він був далеко звідси, розмірковуючи про смерть, свою скорботу й каяття. Мов автомат, не усвідомлюючи своїх дій, він почав проштовхуватися крізь юрбу. «Чого штовхаєшся?» Куди ти прагнеш? З безлічі окремих горлянок пролунали лише ці два голоси: один високий і писклявий, а другий низький і гарчливий. До нього сердито повернулися два обличчя, повторені безконечно. Немовби відбитки в численних дзеркалах: одне подібне на гладенький і щербатий від листовиння місяць у помаранчевому ореолі, а друге — видовжене, заросле дводенною щетиною. І згачкуватим, наче дзьобу птаха, носом. Їхні вигуки і болісне штурхання ліктями в ребра змусили дикуна прийти раптом до тями. Він знову пробудився до навколишньої реальності. роззирнувся довкола, усвідомив побачене. Усвідомив це все з жахом і відразою, Цю маячню, що постійно просякала його дні і ночі. Цей кошмар... Нерозрізненої однаковості, що роїлася довкола нього, близнюки, близнюки, немовби черва, вони кишіли, осквернюючи таїнство ліндиної смерті червиві личинки, але розбухлі, видовжені, вони тепер присмоктувалися до його скорботи й покаяння. Він зупинився, дивлячись спантеличеним і нажаханим поглядом на цю вбрану в хакі юрбу серед якої він стримів, будучи вищим одних, на цілу голову. «Які вродливі я створіння бачу!» Ці співучі слова знущалися і глузували з нього. «Яке прекрасне це поріддя людське! Прекрасний новий світ!» «Роздача Соми!» – пролунав гучний голос. «Прошу всіх по черзі!» «І покваптеся!» Прочинилися двері, і у вестибюль занесли стіл і стілець. Голос належав молодому жвавому Альфі, котрий зайшов сюди, тримаючи в руках великий металевий ящик, подібний на касу для грошей. Близнята втішено забурмотіли в очікуванні свого пайка. Всі забули про дикуна. Їхня увага була прикута до чорного ящика каси, який молодик поставив на стіл і почав відмикати. Ось він підняв покришку о вигукнули одночасно всі 162 присутні близнюки. Немов би побачили святковий салют. Молодик видобув з ящика пригорщу маленьких коробочок для пігулок. «А тепер», – безапеляційно звелів він, – «прошу підходити! По одному! І не штовхатися!» Близнюки почали підходити по черзі і без штовханини. Спочатку двоє чоловіків, тоді жінка. Знову чоловік, тоді ще три жінки, тоді дикун стояв і спостерігав. О прекрасний новий світ, о прекрасний новий світ. Ці слова зазвучали, здавалося, інакше. Нещодавно вони глузували з нього в час нещастя і каяття. Та ще, яким огидним цинічним був той глум. Подаявольськи сміючись, вони підсилювали мерзотну ницість, бруд. Нудотну потворність кошмару. Аж раптом вони пролунали сурмою, закликаючи до зброї. «О прекрасний новий світ!» Міранда сповіщала про можливість дива, про можливість перетворення навіть маячні на щось вишукане й шляхетне. «О прекрасний новий світ!» Це був виклик, наказ. «Ану не штовхайся!» – розлючено гаркнув помічник заступника скарбника. Він глюкнув по кришку ящика каси. «Я припиню роздачу, якщо ви так поводитиметеся!» Дельти щось там пробурмотіли. Ще трохи поштурхали одне одного, а тоді заспокоїлися. Погроза справила враження. Позбавлення Соми, яке жахіття! «Оце вже краще!» – сказав молодик, знову відчиняючи ящик касу. Лінда була рабиною. Лінда померла. Але ж усі інші мають жити вільними, і світ має бути прекрасним. Це буде компенсація, розплата. І раптом дикуна осяяла, він збагнув, що має зробити. Немов би хтось прочинив вікониці, відслонив завісу. «Підходьте!» – звелів помічник заступника скарбника. До нього підступила жінка з черги в хакі. «Стоп!» Крикнув голосно і дзвінко дикун. Стоп! Він проштовхався до столу. Дельти здивовано вирячалися на нього. «О, Форде!» – мало не задихнувся помічник заступника скарбника. Це ж дикун. Він відчув параляк. Послухайте, благаю вас. рішуче вигукнув дикун. До вас я мовлю. Він ще ніколи не говорив ось так публічно. Йому було дуже важко підібрати потрібні слова. Не вживайте ці жахливі речі, це отрута, отрута. Чуєте, містер Декун, мовив до нього з заспокійливою усмішкою помічник заступника скарбника. Чи не дозволите ви мені отрута як для душі, так і для тіла? Так, але дозвольте мені закінчити роздачу, добре? Ось так, любий приятелю. І він обережно й легенько поплескав дикуна по руці, немовби торкався якогось скаженого звіра. — Лише дозвольте. — Ніколи! — заволав дикун. — Але ж послухайте, колего. — Викиньте її геть цю жахливу отруту! Слова «викиньте її геть» пронизили товстезні шари несприйняття, що огортали дельт, миттєво сягнувши їхньої свідомості. Юрба сердито забурмотіла. «Я прийшов подарувати вам свободу!» – звернувся до близнюків Декун. «Я прийшов...» Помічник заступника-скарбника цього вже не чув. Він вислизнув з вестибюля і шукав потрібний номер у телефонній книзі. «Немає його в власних кімнатах», – підсумував Бернард. «Нема в мене, немає в тебе, ні в афродідетуумі, ні в центрі, ні в коледжі. Де він міг подітися?» Гельмгольц знизав плечима. Вони повернулися з роботи, сподіваючись, що Декун чекатиме їх на тому чи тому звичному місці для зустрічі. Але від нього й слід пропав. І це їх трохи дратувало. Адже вони мали намір махнути в Біарець на гельмгольцевому чотиримісному спортікоптері. Якщо він скоро не з'явиться, вони запізняться на вечерю. «Даймо йому ще п'ять хвилин», – сказав Гельмгольц. Якщо його так і не буде, ми... Його перервав дзвінок телефона. Він узяв слухавку. Алло, це я. Тоді вислухавши повідомлення, він Форту Фортудрандулеті. Я зараз прийду. Хто це дзвонив? Здивувався Бернард. Мій знайомий з лікарні Парк Лейн. Дикун там. Здається, він з'їхав з глузду. В будь-якому разі це термінова справа. Поїдеш зі мною? Вони побігли вдвох до ліфтів. «Вам що, подобається бути рабами?» – допитувався Джон, коли вони зайшли в лікарню. Його щоки палали, а очі аж світилися від запалою обурення. «Подобається бути немовлятами?» «Так, немовлятами, що на руках у мамки вирадують», – додав він, такий роздратований їхньою тваринною тупістю що вже починав глумитися над тими, кого він мав би врятувати. Його глум і образи відскакували, так і не пробившись крізь товстезний панцир їхньої недоумковатості. Вони дивилися на нього з порожнім виразом тупого невдоволення в очах. — Так, виредують і блюють! — мало не зарепетував він. Сум і покаяння, співчуття й обов'язок. Усе це тепер забулося, поглинене, так би мовити, всепоглинальною ненавистю до цих нелюдських потвор. Невже ви не хочете стати вільними й мужніми? Чи ви навіть не розумієте, що таке мужність і свобода? Гнів допомагав йому знаходити влучні слова. Вони лилися з його вуст легко й швидкоплинно. Не розумієте? повторив він, але так і не дочекався відповіді. Ну й добре. Похмуро зронив він. «Я вас тоді навчу! Я змушу вас стати вільними! Хочете ви цього чи ні?» І відчинивши вікно, що виходило у внутрішнє подвір'я лікарні, він почав жбурляти з нього цілими жменями маленькі коробочки з пігулками соми. Якусь мить, вбрана в хакі юрба, мовчки спостерігала за цим видовищем небаченого блюзнірства, заціпанівши від жаху і збентеження. «Він збожеволів!» прошепотів Бернард, дивлячись на все це широко розплющеними очима. «Вони його вб'ють! Вони...» Йорба раптом загрозливо заревіла і почала насуватися на дикуна. «Вбережи його, Форде!» – вимовив Бернард, відвернувши вбік свій погляд. «Береже, Форд гофорд береже!» – тимфально реготнувши, Гельмгольц-Вадсон почав проштовхуватися крізь натовп. «Вільні! Вільні!» Вигукував дикун, однією рукою і далі викидаючи через вікно сому, а другою завдаючи потужних ударів по ідентичних, як гороху стручках, мармизах нападників. «Вільні!» І раптом біля нього опинився Гельмгольц. «Друже, Гельмгольц!» Той також завдавав ударів. «Нарешті є чоловіки!» А в проміжках між ударами і Гельмгольц жбурляв у відчинене вікно Жмені отрути. «Так, чоловіки! Чоловіки!» І ось уже її не залишилося. Дикун узяв ящик касу і показав їм його чорну порожнечу. «Ви вільні!» Дельти аж завищали і з подвійною люттю кинулися в напад. Бернард стояв збоку, не наважуючися втрутитись в бійку. «Їм кінець!» – пробурмотів він. І спонукуваний раптовим імпульсом побіг їм на допомогу. Тоді передумав і зупинився. Відчув сором і знову ступив кілька кроків уперед. А тоді знову завагався і так і стояв, страждаючи від своєї ганебної нерішучості. Думаючи про те, що їх можуть вбити, якщо він їм не допоможе. Але ж якщо він прийде на поміч, то вбити можуть і його самого. Аж тут, слава Форду, Прибігла поліція в захисних окулярах і, подібних на свинячі рильця, проти газа. Бернард кинувся їм на Він розмахував руками. І це була якась дія. Він щось робив. Він декілька разів прокричав. «На поміч!» Чим раз гучніше і гучніше, творячи для самого себе ілюзію спроб допомогти. «На поміч! Допоможіть!» Поліцаї відштовхнули його вбік і приступили до своєї роботи. Троє з них почали розприскувати з причеплених до плечей пульверизаторів густезні хмари пароподібної соми. Ще двоє заходилися налаштовувати переносний апарат синтетичної музики, ще четверо інших тримаючи в руках водні пістолети, заряджені потужними анестетиками. Пробивали собі шлях у натовпі, методично збиваючи з ніг анестезійними струменнями найзапекліших бійців. «Швидше, швидше!» – волав Бернард. «Покваптеся, бо їх повбивають!» «Їх зараз... Ой!» Один з полісменів, якого роздратувало це базікання, стрілив у нього з водного пістолета. Одну-дві секунди Бернард ще не твердо стояв, хитаючись на своїх ногах яким не мов би забракло кісток, сухожиль і м'язів, які перетворилися на якісь кисільні патики, а тоді стали навіть не киселем, а водою, і він повалився, мов лантух, на землю. Зненацька з апарата синтетичної музики залунав голос. Голос розуму. Голос доброго самопочуття. Звучала звукова доріжка синтетичної промови для боротьби з заворушеннями, номер 2 Сили. «Друзі! Мої любі друзі!» Так проникливо мовив з глибини неіснуючого серця цей голос, з ноткою такого безконечного турботливого докору, що навіть у поліцаїв очі за їхніми протигазами миттєво наповнилися слізьми. «Який у всьому цьому сенс! Хіба ж ви всі не були щасливі й радісні разом!» Щасливі і радісні, — повторив голос, — у мирі і спокої. Він затремтів, стишився до шепоту і на якусь мить затих. — А я ж так хочу, щоб ви були щасливі, — знов заговорив він душевно і проникливо. — Я так хочу, щоб ви були радісні. Прошу вас, прошу бути радісними. Не минуло й двох хвилин як голос і пари-соми, почали справляти потрібний ефект. Зі сльозами на очах дельти цілували й пригортали одне одного. Це були вельми масштабні обійми, що залучали водночас до півдесятка близнюків. Навіть гельмгольц і декун мало не ридали. Зі скарбниці доставили нову партію коробочок з пігулками. Їх поспіхом роздали, а тоді, заколисовані з ворушливою прощальною промовою голоса, виголошуваною його лагідним і насиченим баритоном, близнята розійшлися, схлипуючи, немовби їхні серця готові були ось-ось розірватися. Прощавайте, мої любі, найдорожчі друзі! Нехай береже вас форт! Прощавайте, мої любі, найдорожчі друзі! Нехай береже вас форт! Прощавайте, мої любі, найдорожчі. Коли зник останній дельта, поліцай вимкнув струм. Ангельський голос замовк. Ви вийдете спокійно самі? запитав сержант. Чи треба вас анестезувати? Він загрозливо звів дуло водного пістолета. О, ми вийдемо самі спокійно, відповів дикун, по черзі торкаючись своєї порізаної губи роздрапаної шиї і лівої руки зі слідами укусу. Притискаючи носову хустинку до закривавленого носа, Гельмгольд ствердно кивнув головою. Бернард, який уже очуняв і знову міг звестися на ноги, скористався цією нагодою, щоб якомога непомітніше скрастися до дверей. — Гей, я ви куди? — гукнув йому свинячорилий сержант. Квапливо перетнув кімнату і поклав руку на плече молодого чоловіка. Бернард озирнувся з обуреним і невинним виглядом. Утікати? Та він про такий думати не міг би. «Але що ви від мене хочете?» – запитав він у сержанта. «Я просто собі не уявляю». «Ви приятель затриманих, так?» «Ну», – промимирав Бернард і завагався. Але ж ні, він цього не зможе заперечити. «А що ж тут такого?» – відповів він питанням на питання. «Тоді пройдімо», – звелів сержант і повів його до дверей, а тоді до поліційного авто.